A'udhu billahi min ashshantan rajim, bismillah arrahman arrahim. Inna alhamdulillahi na ahmaduhu, wa nasta'ainuhu, wa nasta'ughfiruhu. Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Ma yahdihillahu falamudilla lahu, wa ma yudlilhu falamudilla lahu. Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'du, Gjithë lavdë dhe falënderim i takon Zotit ton Allahu te bareke ve te ala vetëm Allahun e falenderojm dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojm ndërsa salavatet porshëndajtjet të mira te Zoti te bareke ve te ala të gjitha të tubuara tek njeriu më i zgjedhur, më i dashur Muhamedi alayhi salatu vesselam. Vastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta ti të, pastër, të, të gjithë besimtarët, të cilët e ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar me Zotin, do të vazhdojmë me lejnën e Zotit Xhelo Xhelaluhu në këtë ditë të shenjtë, të bekuarshme të Zotit Xhelo Xhelaluhu, ditët e Ramadanit, që ti ndajmë disa çaste për tu njoftuar edhe me një klasë të njerëzve, të cilët i ka zgjedhur Allahu Xhelo Xhelaluhu për ta bartur porosinë dhe mesazhin e Zotit Xhelo Xhelaluhu tek njerëzit, dhe ata janë shokët e pejgamberit ton sallallahu alaihi Wassalam. Filluam me vlerat e tjera me ndalimin e rrept për sharın dhe ofendimin e tjera. Pastaj treguam një lloj plani të shkurtër se çfarë do të flasim për këta njerëz të mdhallë, të cilat i ka zgjedhur Allahu xhele xjalaluhu, dhe sot kemi ngel ç't plotësojm edhe një pjesë të fotografisë Omar ibn al-Khattabit, shoku i dytë të, dy të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam përmendëm dhe përsërisim se nuk kemi mundësi në kësi ligëratat shkurtra që ta plëcojmë dhe ta përmbledhim kërejt atë fotografin e një shokit për nga mveri të alej salatës selam. Mirë po neve dhëtë hoazojmë, dhëtë shkoqisim fragmente, dhëtë këpusim fragmente nga jeta e tëre në mënirë që të mundojemi spaku që të të afrojemi surës, të afrojemi pa mjës kush janë këta njërës. E p Piesa tjetër ju ngellet gjdo besimtari që të ledzon, që të hullumton, që, që të vëzhgom pak vetë me mundin e ti dhe takatin e ti kush janë këta njerës. Ne evena ka ngellë omër në khatëpabi, dhe sa omër në khatëpabi është personiteti më i sikletëshëm që të përmblidhe dhe në gjeshët me dy derse. Nga se omër në khatëpabi është sahabiju më, më i gjanë në këti sërinë. Pra nëse i merë kitë sahabët e për nga meri sa selle, cili ka mësë shumë të histori është omërë këtabit A do e si kur të plismin për omërë këtabit Një Ramazan të tërë Dë të ishte pak Nga se historia ti është e E mbu shur menjarje Madje, disa djetar janë shprej Se historia e omërë këtabit është vetë historia e sahabëve Pra dhe një ere për sërisim këtë shprej është shumë interesant dhe me pesh Historia e sahabëveve për mbledhët e tëra në historinë e Omer Khattabit. Pra, nëse donë mi pa sahabët, nëse donë mi pa shokët e pengamberi së sellem, atëhere shikoj detalët, shikoj imëcit e personalitetit dhe rëthanave dhe jetës e Omer imëd Khattabit. A dojë kënjëri të ndërrua dhe zërë është njëri iman. A dojë mos të mjaftomi vështë me këtë ligëratë. Neve, po mundomi pak me, me e qelë temën. E juve ju takon me hullumëtu pakë. Më më çel pak libra më shumë dhe më interesoj për këta njerëz të mbydhë. Sikur të çelmi libra dhe interesohemi në internet për çdo sa që na intereson në jetën e kësaj bote, e ajo e cila i përket jetës së Ahiretit, jemi paksa më, pak më të zvarritur dhe me një lloj dembelie më më të shtuar. Prandaj do të zgjedhim disa prej rasteve të cilat do të na shfaqin një pikë të cilën dëshiroj ta shfaqi nga Omr Khatabi dhe ajo është originaliteti i omerit nga brenda dhe jashtë. Pro do t'i zëgjith me disa nga skenat nga jetë a omë në khatavit. Pas taj në fund do t'i përmbyllim me disa porosi që i kalan omë në khatavit për muslimanat, nësa nga kitë kjo do shiroj me dalë me një rezultat. Ta shikojmë sa original është kënjiri. Nga se neve sot vuaj për originalitet. Pro neve nëse kemi përshemë një mendimë, Me shok, me familje, me dëshamir, me këndëkok. I druhe mi loj loj drojes. Hajtë më stlojnë. Spe thamë se i dhnojnë. Etjere, etjere, këto zvarritën shumë. Anën në khatavi kitë qëto, tela i ka po që këputë. Skatë a i më stloje. Ma djetë të të shovëmi se, a i edhe me pe inga berin që i shfolë. Sa original që është. A dhe të ndërrua lezërë doda shovin nga amërë kaptavi, një mësim të madhë që na duhet në jetët të kësaj bote, që të bëhemi original, ti ikim sa më largë aktrimi, ti ikimi për jasaj që ne të shminkohemi për tjerët, përshka këse diku shetë do një loj shminke, nësë kemi mundësi gjithmon me, me unëgjiros dhe me unëgji për dikanë, duhet me jetu ajo që kanë na jemi, e kume e pa dukshëm, qartë, Si djeli me zdit Dikanë qka doko shumë original Të omë në khattavi Kënjë rritë ndërrua lezer Ska të aj Ska të aj aktrim Ska të aj shminka Aj tjetë është originali Aj kur thoje se di, se dit Aj kur të mëshoje, thot i kumë shu Aj kur thoje e di, e di Aj kur thoje që ki bje pi pozitës aj bje A një omë në khattavi e ka mor i par i guzimin Ma është shkarkuar nga Pozita Khalid ibn al-Walid. Është i pari ku i njeh fotini numërohet njumë, në biografinë e Omr Khatabit se prej guximit të madh, prej mosaktrimit të madh që ai ka pas, original kaqin i ka thonë Khalid ibn al-Walid, ti mos je komandan. Është një tjetër, ai është Abu Ubeide ibn al-Jarrah. Që më vonë do të ju huazojm disa prej skenave të cilat neve na e shfaqin originalitetin dhe transparencën dhe besnikrinë e madhe mes të brandshmës dhe të jashtëm të Omar ibn Khattabit. Sa të nderuar është se Omar Khattabi takohet në familje me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, është mui vogël se pejgamberi alaihi sallatu wasalam për 13 vjet. Është mui vogël se pejgamberi alaihi sallatu wasalam për 13 vjet. Në ligjëratën e kaluara përmendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Këthapin nga mbire, Jonë a.s. Allahumme a izzël islamë bi ahadil omarajnë O Allah, ndihmoj e islamin për një apër djë omerave Dhe ishte omerën khattavi dhe daja i ti e bu gjehli Allahve zhjeti omerën khattavi Djetarë nga kja ditë të në thanë Këtu shfaqët originaliteti i omerit Ha, krejt njerëzit kër kanë hinë islam, kanë përfitu për islamit Çdo njeri kur gajnin islam, nësa ka një çoban nuk ka vojë madh, nësa ka një rob u ka ndii madh, nësa u kanë i i i pa i patrajtuar si njerë i me peshë jashtë islamit kur gajnin islam u bojë madh. Mirë. Të Omeri shifët në një skenë tjetër. Kur e kapranoi islamin Omeri, islami o forcua. Dhe kjo ka dallim nëse meditoni me me vëmendje. Çdo njeri kur gajnin islam, ha, ka përfitu opi për islamit. E thota Dullajbni Mesaudi, e kur hini Omeri, në përfitum. Kjo është pika e parë e originalitetit të Omn Khattabit. Aj është aj vetë. Pra, madhështia e Omerit është prej vetë ati, si ka pi jashtë. Se ka se une babën e kam të fortë, se ka se une vlavin e kam pasë kështu, se ka se une familjën e kam të në dhe, jo, po është vetë ajë. A lojtë në të ruar dhe zërë të mundohemi që t'i ikimi sa mba shumë aktrimit, të mundohemi që neve, kur të thojë dikush kë, a kë ka përfitur për neve, a na kemi përfitur për ti, sa njeri ju musë më konë qëshrija i bje, sa njeri ju musë më konë rrejtja i bje, sa njeri ju nuk gëzon veti, të cilat e përbojnë ata si njeri, po veti ti merë prej anash, plot, plot, Adhe të ndërrua gëzër Për nga mërë alë i salatë të salam Edhe doha kurban i tha O Allah Ndi mojë e islamin Me omerin Pra omer këtabit vetit e ti ka Nga vetvetja e vet Allah dhe ka kryu me Me, me këto vetit të, të moja Të ndërrua gëzër Rastri I cilë argumenton Për Vlerën e omer këtabit Dhe shfaq Nga fotografia e personitetit të ti është hadithi i ezanit kjo ezan të sili na e thyrë misot që i thrasë më njësë për namaz pas, pas herë në dit është një njarjet e ndodhër në kone pengamberit a lehi salatu e selam ka transmitu imam Ebu Dawudi dhe imam Ahmedi në libret e tëre nga Abdullah Ibni Zeyd el Ansari an, shoki pengamberit a lehi salatu e selam thot pengamberit a lehi salatu e selam imbledhi shok të ti për me shyrtu dhe me u konsultu qysh me thyrë për namaz pra, para se më ka në zoni sa për me e kapë skejnën komplet para se me qenë në zoni muslimant për me smuik namazi her vishin maharët her ma vonë e dë njëher kishtë një lojtë sikleti dë njëher ka muncivike shumë maharët e i li, i li ke punë të veta ha pa i kryje e për nga mirë ali i salatu e seram i fëtoj një ditë sahabë dhe i konsultoj. Me mujë ta me gjetë një ditë shkarë, që e bëhet simbolë se ka hi koha për me armu falë. Dhe fillun, thot, Abdullaj ibnizejdi, thot fillun me i dhonë propozimet. Dikusht tha me kumbanë, dikusht tha me zile, dikusht tha me, me lojloj formatë zët i përmendëm, por për nga mberi se sem nuk i pëlqinë pa format të krishterëve, forma të jehudëve, forma të tjera të cilat i përmendën në atë konsulltim. Mirpo pejgamberi Allahu sallaatu ve selam nuk i pëlqej. Abdullah ibn Zeid, kjo s'habitet. Por është paralel në këngjalli me Omar ibn Khattab. Thotë e diskutum dhe shkuam ka shtëpia, smur nuk u mor vendim. Thropa i nga meza nuk i pëlqijn propozimet, çish mi thirr njerëzit në namaz. Thot, në atë natë Thot isha shumë i shqetsum Dhe i brengost Qysh me e kry këtë problem Pra me, me a zjedh problemin Qysh me i thirë njërzit Thot dhe e pashë andër Një njeri I cili e kishte një Asi zile të madhe Dhe ban të zhur ma jo Pra unë un, Në andër po e shefki Ddo shohu me tani se kjo andër pas të e është bosh gandër, e zanë shka thiret, është për qësaj andre, e lith. Thot, Abdullah ibnizehidi, e mantën në, në dorë një, një komban të madhe. Dhe i thash, apo e shetë këtë komban, këtë zile, tha të shka duhet, fa kështu kështu kemi diskutu me pingamirin sësëllem, se po na duhet një diçka mi ubo muslimanve i sharet për mi thirë namazë. Tha atë ju tregoj i diçka qka është ma e kajrit Por një njëri e ka po në andër Kjo andër ka qenë gjele, gjele, prej Zoti Gjelle Gjelle Luhu Ky prej sikletit ka po andër Në andër e ka po njëni me zilet ma Dhe ka tonë mështë, nështëa që kjo po i ban do vipi nga meri tale i salatë të salam E di kushto të qysha i pi në andër ka pas me e mor për jasht ta Sa i ndodh njërit në andër kur do me mor diçka për për jasht Kjo koni sinqirt në dvetën Dhe ka dollë për jashtë kjo pas taj Thot, i thash po të regom Qa kom më kajrë se që kjo qka e kiti Tha i thash Lettire njoni për juve Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Derin fund e zanit Eshedu e la ilaha illallah Derin në hajale salaj Derin në la ilaha illallah Kjo është e zanit Kjo e zanit në se një ka diktu e Kjo njëri të se një ka pa e ka po në andër pas taj filloj thotaj njeriju me, me u larguhe dhe tha më tregoj edhe qish me thir i ka metin më tregoj edhe qish me thir i ka metin kur është quëve në sabah vrap të pengamberi sallallahu alaihi ka thonja ja, rësullallah kështu kështu këmpo në andër për mu abetin qka e banëm thotë më ka arë kjo dhe kjo i tha pengamberi alaihi salatu vë selam inëha lë ruëja haqqin inëshë Allah fa kjo ardër që e kipa inëshë Allah ka më bëha haqq inëshë Allah ka më bëha haqq fa kumma abilalin fa elqi alejhi mara ejt i ka thonë Abdullah ibn Zeydit ki ka qenë Medinas ka thonë që mësoja bilalit qatë qëta e kipa në ardër që mësoja bilalit qatë qëta e kipa në ardër fel ju e dhimbih dhe që kjollet në bese e zanë Që kjo letë mbese e zanë për njërzit E zanë do me thanë thirje Pra letë mbese thirja jonë Për muslimanët në namaz Që fare? Kjo shka e ke pati në andër Fe innehu ende asautem mink Se Bilalje ka zanën më të ambel se tanën Apo më të zëshëm se tanën Thot Uqova dhe jamsova Bilalit A qka e të patapan andër Qa e ka pan andër? E zanën qka e të ilmina Dhe I ka mejti në qëka e thirë minar Thot duke jam su Bilalit Në do gjoj omër i mëllë Khattavi Ti jam su në Bilalit që këmë po në andër Me lejet për nga mirë itale i salasën dhe urdhër të ti Thot e pomë omër Khattavi në të dalë pishpije Vërap Madje dhe teshat nu dhe këtë i vesh Para me ndoni të ndërruar dhe zër Omër Khattavi Nga se dhe ki ka flet me qatë gajle Qysh me jazhjith problemin për ingamberi sësëllën për ezanë Dhe punën muslimane Tho dhe omër këttabi Kharajën min bejti hi e gjurru thaube Ka dal për shpije Tu e ngrëjt Ha? Petkun Pra në këptimin tu dal e tu vesh Tho transmitusi Dhe i tha për ingamberi të lejtë salatu e selam Walle dhi bë atër këpil haq Pasha ataj të li të ka dërgu me haq i that Peygamberit Alayhisel salam Ya Rasulullah لقد رايت مثل ما اولي edhe un njëjt e njëjtë kompat që ka pa ky Fa qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dha tha Peygamberi Alayhisel salam, salam Falillahi alhamd Atar falendërimi takon Allahut ka dhan dietarat pra që e vërtetoi edhe me tyje kta çka ka pa po, Abdullah ibn Zaydi në një transmetim tjetër Umul Khatabin 29 meran e ka pa po ketë ondër Nizat na Meran e ka paguet ëndër, po pse s'e ka kallzu? I ka ord, i ka ord disi siklet, unë ta angazhoj, famëson me ëndrat e mia. Po pra, unë shoh ëndër të ta, ta angazhoj trunin e pejgamberit me me ëndrat e mia. Mir po kur ajo ka kallzu vullai ibn Zeidi, atar ka dhënë ya Rasulullah dhe unë ku un po, eku un po kët ëndrat. Kjo të ndërua Vezir, kanë bërën dietarë do bin nga nga kjo ngjarje që i ka ndodhur Omar Khattabit me shoku i tij gjithashtu Abdullah ibn Zeidi e lënësari. Që ka përfitohet nga kjo nëngjarje? E para të ndërruar dhe zërë. A më në khatavi, po bashkë me shokën e ti abdullajbë në zejtin, edhe sa abe tjere. Kur pe nga merës, e më ka thamë, qyshë mi abon një pun, ato jënë zhga ndërë që janë shqetsu, shka me bërë. Po, kjo shqetsim i ka, ka, ka shëshru në ndërë, në gjumë. Pro, na, që ka përfitohet nga pikësa nëngjarje? kur ata kanë thënë se pejgamberi po do me me kryeni punë, po e kanë i derd. S'po diçiç mi ajo. Se s'ka ar shpallje, po ka shlluar në në mendimet dhe konsultimet të njerëzve. Sahabot janë shqetësuar deri në nivelin çfarë? Deri në nivelin që edhe në ëndër me me e po ata. Kjo çka argumenton? Kjo argumenton për vlerën e sahabëve. Se Sa ata për këtë fe janë shqetësuar ditën dhe natën. Ha, dikush, dikush për një do qysh qysh me e kuptu këta këti pa po, kur ki do një problem të mat serios problem jo problemet e me blejt telefon 3 dikush edhe këta e, e, e ban problem po kur ki për një me serios problem kriz financiare kriz problemi familje a ishe në ndër skenat apo jo ishe në ndër o është, është brend a do i brend nga shëqrot në ndër që ka në pas a hapët në ndër çish me asnjë problem me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A do e para mësimi i parë të ndërrua Lëzërosh, që neve nëse dëshirojmë me edit çfarë breng e kemi po të vërtetën shikoja shana ondër. Arabët e kanë rregull. Dhe kush mëso kush shkon mësuj gjunë Arabë në vendet e Arabëve, edhe i pyet mësuesit, kur ka mësuar gjunë Arabë si ti çatpat ai kanë këta forgjige të zakonshme, krejt u stava ta thonj çeta. Ka dhën ku të folsh meun ëndër arabisht. Kur ëndra ti shihsh arabisht. Pra ëndra është shëhrimi i shtecimit të ditës, çu argumenton se ti je lidhën një çështje shumë. Andaj shiko sahabët që janë lidh. 29 ka parën këtë ëndër, Omar ibn al-Khattabi. Mësimi i dytë të nderuar Lezat, çë mësojmë na nga kjo ngjarje, oj sela. Nëse ndonjëherë të menhëm me hëmë bë shën apo me diçë, فتح الله عليه. Kushtecet për një më për një punë, Allahu e gzon që duart e ti më ard zgjidhja. Po shikosh të sahabët po diskutojnë apo çish më bë më e zonu. Pejë hasëm që kombonin zilën, që nuk i do. E pa në fytyrë se spi do. Dhe ella. Tani kush e zgjidhi problemin? Kush e ka marrë më afër zemrës? A dohet të ndërua Lëza, nëse na kanë probleme, dhe s'din diçka më zgjidh, s'din një mesele me me zbërthyeje. Kush është më afër zbërthimit, ai që ka e merr më ma serioz. Këto vlen për këta fusha të jetës, në punë, në pazar, në sim, në treg, zgjidhet problemet vëllaja, kush i zgjidhet problemet të ndërua Lëza? I zgjidhet problemet ai që, që i merr nga të zemrës. Ai i cili merr nga zemrës. Hamun sa anë problem muhabet që nuk zgjidhet problemi. Andaj kanë dhënë dietar rëndësimi i ditë nga kjo ngjarje, ngjarja e Zanit. Oishse, shikoj, sa hart përmenët e Zanit, përmenën dy njerëz. Abdullah ibn Zeydi dhe Umer Katabi. Pse? Sepse vetë kanë qenë ëndër. Para më nda të ndërrollesa, andrajtëre. Shikoj, e, shiko, e Zani nuk e ka qenë ëndra. E Zanin e ka qenë miratimi pejgamberit s.a.m. Mosojë dëgju që mi shkumënja, apo kjo fea me ëndra i ka qejt problem ata. Jo. Kjo pëvej ka zhjit problemet me miratim Pengamberis e sellem Andaj thë inna aru i ja haq Kjo andër e oh haq Pra në të da bojmë që ta Mirë po neve që ka përvitojna Në ka një ardojna mi zhjit dhe probleme E që që zhjit dhe probleme Tu menu në periferi Tu menu si përfacisht Nëse do me zhjit një problem Allahu të qelë me kusht Mu shqecu për atë problem Andaj thë do me në khattabi Sa shpesh këna nejë dërnë sabah Me pengamberin sallallahu aleyhi sallam Unë dhe Ebu Bekri Nesë harufi umuril muslimin Rishmi pagjom për pun të muslimanve Nuk është e rasishme Se ka mejtë Ebu Bekri dhe Omeri pas ti Se është e rasishme Se s'ka mejtë dikush tjetër Se këtos kanë fletë për pun të muslimanve Këtos si kazonë gjumi për një problem të muslimanve Andoj të ndërruar lezër Gradat e muslimanve Me qka mirën gradat e njerëzën për gjithësi me qka mirën, kushon ma serios kush i marë ma serios punët ajë cili nuk ju kushton serizitet ajë cili sflë për një pun ajë cili nuk qërrojot për një pun nuk nuk ja zid nëndër të, të ti Allahu problemet Allahu i zid problemet dhe i gradon dhe i epozita njerëzve në bastë të sa kishtë të cim se e merë serios një pun andë shikohë më në kappab e murë serios edhe abullaj flizejt e murë serios E dyta të ndërrua e të zërë. E treta bremsimeve. Shiko pengamberin sallallahu aley sellem. Abdullah ibn Zejri thot, në mbledh i pengamberin sallallahu aley sellem, në mas namazit, me diskutu qishmi thirë muslimat për namazit. Shiko kjo zvan me hiki detalj. Pengamberin sallallahu aley sellem. Pengamber, shpale, i fol Gjibrilli me shpallet, kitë Kuran i ka zbit ati, hadithet janë msim prezot i gjellet gjellelurit. Dhe akon ma i meqmi. Le... Korani është veçëri e veçant e ti Që i vjen hazër Po aju konu i meqëm për nga me sëlam Ma dhe djetarët jam pajtu Se skon du njohë ma të meqëm se për nga me sëlam Jo ma të meqëm se njërësit Zbotë muhabeti Ma i meqëm se Ibrahimi, se Musa, se Ademi Ma i meqëm Andaj kanë thënë djetarët është mbledh njërzoria Dhe kapaciteti kitë njërzor Të Muhamedi a.s. Andaj të ndërruar me zërë E para, Korani e dyta kapaciteti mëj lartë njërëzorë, mëj lartë shpirti mëj pastor, këtë këto tashki parasysh dhe për nga mëvejtë për nga mëvejtë për nga mëvejtë pra imam për nga mëvejtë imeqëm, shpirt pastor dhe për nga mëvejtë për nga mëvejtë për nga mëvejtë për nga mëvejtë për nga mëvejtë pra djetarët kanë zirë nga kjo konsultimi i të madhit me ata qka janë pak ma pok në pozit se ta e na sa vujna piksoj ka me vetu ne ki ti di të ndërrua dhe zër kjo ki ti di normal që si jo prall po na e jetojnë akta të dohë raneve na vjenë shume e ambol për shpirtin qka ka që s'di kjo është kul më ignorancës së raneve na ka plën po shiko për ingamberin se së selle shpo thotu nijam për ingamberin e zhidi këtë pun jo, Allah është më ka zhidh Po fo, po folmi bashk, po konsultojm bashk. Allah t'ë nderuar nga kjo çka morr mi, këshillohe me njëri me tjetrin, pavarësisht pozitës. Më dëshiko u zgjidh problemi i një sahabe, Abdullah ibn Zeidi. Dhe për për për kurrëshje Abdullah ibn Zeidi nift me me hadithin, andaj kur thuhet për shembull hadithi e Ezanit, te dietarë thot hadithi i Abdullah ibn Zeidit. Pse megjithse është një api musliman, do të ishta nuk është me peshë lart. Krasim më omerin, mirë po shiko, i met atina zhidhja e problemit. Andoj për nga mesam me gjithë pozitën e madhe të ndërruar dhe zërë. Nuk i thati, ta shumë me juve ka me folë për këtë puna. Andoj dhe zërë, hoxha, mësusi, a i kujdestari, i citi ka një pozitë matë madhe. Kushtë në qofë, dikush pak madalë, se dikush ma poshtë. Zban me në në qmu e tjetërin. Ka mundë qi si zhidhja problemin të dikush ka, është ma, ma pak. Ma di një histori në islamet ka plot modele që dikush ma posht ja ka ziv problemi dikush ma me na, ma ima që, ma me takvali ma me takvalok e kështu me ra Një histori ka plot janë ishejmë vetëm në, në rasin e ima Mahmejdit që me kuptu si kjo ka ndodhë gjithë monë histori ima Mahmejdit të ndërrua lezër kjo e dini ka ndodhë një sprov me kryetarte asaj, asaj kohë në atë bot dhe kanë pasë konflikte me ndimësh dhe është mërë vendimi me e Burgos Ima Mahmedin. Ima Mahmedin të ndërrua brezër ka qenë njëri i dhemshëm, i prekshëm. Dhe sefte po hinë burg. Sështë so mirë me kësi punë. Ka qenë njëri i dies dhe i lapsit. Kur ka hinë burg, më pra nga sefte dhe kanë orvatë i me andru vendimin, s'ka pranua, kanë fillu me rrafë. Me godit, zakonë që më është kjo. Dhe Ima Mahmedin Gjithmon e përmen Një hajdut që ka e kazatet në burg Gjithmon A do do të sa kajri një kumpoqat jë hajdutit Hajdut ka, Kërka imë burg E ka gjithë një njëri i qile ka posë imnin Imnin ujë Kë imnin ujë ka imë burg për të vjadhme Nisa të rëshmetime për, për plashkitje Ka imë burg Kërka imë burg Dhe ka pojme Mahmeti të qyshë So për stabilizon vetër Që ka ti ndodhë so shëmsuaj në kësi gjendje. Dhe i tha, o imam, jetu shqecu pak. Tha po, tha, të ta japë një nasihatun e. Hajduti, më burg, pijep, kujtë nasihat. Imamit matë, matë të Bagdadit, njeri cili, papastoni pa ma mahmejti që shkjë kjo puna që shtu, së shkona jo meselë, hecë, nuk hecë, o bloki jo të ajë, Tha të jabë një nësehatë. Tha po, haj disa shpesh ta kom him burkë. Edhe ata kitë për pleçkit me për hajdu të lëkë. Tha mu ka bor rutin muhe. Tha o imam, unë jam të bëhë sabër për shëjtanin. Pra ajë më shtim e vedhë, ajë më shtim e pleçkit, jam të bëhë sabër, mu ka bëhë kjo normale. Ka dhonë tiki hi për hirtë Allahu Gjellegjellu. Pse e ke rrej dikana? E ke pleçkit dikana? E ke vidhë dikujtë pasurinë? Jo. Kryetaris pëjtot me mendimin tanë Ti e majma sa ajë gjithmonë Gazetije sahib edhe hadith Ka thonë ti e ki hadithën e pengamirit Ale i sësëm edhe i ka thonë një fjallë Ka thonë majë men Veq e parat dhem Ato si ninë tjerat Thot festefet të minë hufejde Thot kum fitu shumë fajde për ati Shumë dëbi Cela, I ka thonë në imam Këta mshunë të parën Qëta e ninë Tjerat si ninë Po dimo Muhamedi pun përf, ku mporfituapi për këtë hadith. Andaj të ndërua lezët. Nuk ban njeriu me ennçmu kërkampi muslimanëve. Ka mundësi me përfituar. Atë njeriu zban me ennçmu këshillën e askujna, që do ta shohim edhe për porosive të, të mëorit që i kalon Omar Khatabi, por rolin e këshillës ndërmjet ndërmjet muslimanëve. Mësimi i katërt në çështjen e kësaj ngjarje të hadithit të ezanit ka në vërmendjetarët, se, pe nga mërëja lejë, salatu e salam, pse nuk e ka pranue, gjërat tjera. Përse e ka, pezullu, dhe pse e ka shty, këshillin, dhe, atë, formën e zgjedhes të, e zanit, pse e ka shty, dhe si ka përqin modelet që e ka prezentuve. Përse e ka përqin zilën, kombanën, kito, pse si ka përqin. Kjo ka, kjo argumentin e vetë. Përra, pë Meftir jo Sa hapë dhe një kuptu më që e s'podo Pse s'podo Shikët e ndërrua nga zë Islami është fej e Zotit Gjellet Gjellalu e fundit në rruzullin të kësot Dhe ka ardhë për me e plëcu e Për me e plëcu njëriju në nivele që është plëcu kur më harot Pra, që është plëcu njëriju në njëriju në njëriju në njëriju në njëriju në njëriju në njëriju në njëriju në njëriju në njëri Islam i Kur'anit është një islam, por ka detale shtes, ka plëtsime shtes, tërsi e cila s'ka zbrit kur, pra ingjili, së në plëtson njëri unë që që plëtson Kur'anit, e në pëso është fej e zotit, ingjili i sajt, jo kjo e rrejme, te vrati i musajt, së në plëtson njëri unë që që plëtson islami i Kur'anit, mitën dërrua gëzër, tani për me e pa, që ta qka e tham, mës Propozim jo Ketë propozim jo Pse lipë të diqka tjetër Pra Kanë thonë djetarët Se feja e zote Gjellet Gjellet Luhu Nuk ngritet mbi imitim Sësh feja imitimit Ha A janë të po tjerta po Po edhe na pepojna Jo Që nëzëm jo A së thirjen Dë thonë namazi Po se po së është ndryshushëm Ska së ka dishim Po edhe thirjen Që kina me apo Njëzë e për namaz Se dojna pit, pit hujve Se dojna me huazue Se dojna borç piti kujna Dhe kjo është mësimi maho për muslimane Si do mos në këtë kohë Që ish, ish mërë musmukon kjo e mirë Ket janë dhe bo Po kur u banën ketë mirë Kur u banën ketë mirë Qikopi nga me samë Para nimi e 440 ditshka viteve Kur ata Që janë sot njipat të të tëre Ata janë kështë shumë më, më ndrejtë Se sa sot që janë Njërzimi a ta rëkon shumë ma i pastër Se sa sot ku kam rije Me gjitha ta përsa më tha jo Jo, diska tjetër, tjetër Pse dhe zër Se islamin nuk ndërtojt bihuazime Bjema, ani sa so problem Bjema dhe këta Dhe që ka bëhot për kësa e feje E cila merë pak piktua, pak pjati Jo, anë dhe shiko edhe e zani O shtirja e veçan Se ka asni fej Ma dje për nga meri ale i salatu selam Kër ka niks ekspedita Kër i ka niks brigadat e veta por por me aiç në por në por dunjo dhe me vao thirrën rrugt Allahu xhela xhelal qe i ka thën te taryithu qadha britni si tanini ezanin nalum pra ezani është shenja islami. dhe dhunja, që shemë arve, që musliman, e islamit do të thonë dunja çuse marrësi kodikon musliman ezani adat ndaruvalla zar ky ezani çka nea kena sot ngjarja e ti zanafilla e ti nevena kthan në diçka që mos jetojna në imitim Çu çu ç'to jam të pavarës, mua na me dal ndryshe. Faja jone nevena bak original, pa huazime. Krret shtëpitë 30 ditë shtëpi shtëjes, derisa të kthehesh përsëriti, s'ka diçka e huazume. S'ka. Cilin dunjo, cila fe i thot njerit kur dhe shtëpi shtëpiet u bismillah, cila? Cila? Cila fe i thot njeriu kur të hyj në banjo? Në nevojtore Zoti u nderoj, ja, mëson duajen. E udhubike min al khubth wal khabais. Cela fe i thot o zot ruhem pi shejtaneve dhe shejtanave. Cela fe. Cela fe kur dalë por jashtë i thot e mson mi dhon gufraneke. Cela fe kur thien xhami i thot thuj kështu dhe kur del si thot thuj kështu. Cela fe. Cela fe ja ndërton raportin me babën dhe me nanën, çish i takon me gruën çish i takon me fëmijën çish i takon me hoxhin çish i takon me kolegun çish i takon. Cela ska ndruar as. Andaj nga kjo neve çka mësojmë na. Feja ju, feja ju nuk është e ndërtuar mbi imitim. Dhe neven duhet të mësohemi të ta dimë se ajo çka është e jonë është origjinale, jo pse është e jonja. Kto dallimi shumë nervoz. Shumë i, im, ka dallim, më thon, pse është e jonja? Jo. Se është e faktit. Jo pse është e jonja, po pse është e faktit. Ka dallim pse është e jonja? Dhe për mësam e ka, e ka rënuk të qka është të jonja Ka thamë për nga mbiri Alevi Saratu e Seram El fëkërubi ensebil gjehilije Mukrenu me farefise të ignorantes Pra unë i ambiri filanit, kujdes A di far familje kam kjo ignorantes Si dushti qoj i hun tërmate, po shkës lunë rol Kjo ignorantes të për mësam Dhe në haqin lam të mirë, qka tha Kërejt këto janë nën kam të mija Alevi Saratu e Seram Hajde kujam kan, hajde kujam, do këto nuk shkojnë. Këto shkojnë në rrugë. Te feja zot diçka shkon, fakti, argumenti. Mir po, në feën tonë, indian cenë të, të ndërtuam mbi fakte. E nat çfarë krize kemi? Krisën e Huazimit. Që Samir e kanë bë, që Samir pe bajnë, që Samir po veshën, që Samir po rregullojnë këta dhe mundohet i riu vazhdimisht me mbet mburgun e imitimeve. Andaj hadithi e zanit çka na, na tregon neve. Se na jemi të veçant Në të menduar Në të jetuar Dhe na atës e si lidmi raportit me Zotin ton E pengamberin ton Dhe me njerëzit Kjo është ajo prej pre aso që e kam pormin djetarët Në rrasin e ezanit Kë e ka pa andër edhe omer e më khattavi Prej rrasëve të ndërrua dhe zërë që të regon Originalitetin e omer e më khattavit Dhe kjo është kulmi Nuk ka hadith Njarje që kalzon Sa original është omeri Si ka thënë la famë mi tani. Ka dhënë Imam Buhariu në Sahihun e tij, nga Abdullah Ibni Hisham, thotë ishim me pejgamberin Ali salatu vesselam dhe ishte i pranishëm Omar Ibni Khattabi. Ze akapi dorën pejgamberes sa Omar ibn Khattabit. Pejgamberi ia kapi dorën Omar Ibni Khattabi dhe i tha Ja Rasulallah Le ente e habbu i lejje min kulli shenj Ja Rasulallah O me eri pithat për nga meri sësër Ja Rasulallah O Allah i du Tyje Ma shumë Se gjithë shka Illa nefsi Porveç vetës Djetarë gandon Transparenc ma shumë se që kjo s'ka Mi thamë Tish mi konë na Qëshin amësu me shminka Me pëmada Valla e ja Rasulullah jo, Ska ma, ma shumë zetist As vetën se duhe Qishit thonjë sot njerëz dhe pa Me për ilahia mundohen me Ja Rasulullah një herë me të pas pa Me të pas pa një herë ku me ditë ka i shekan A ka pengamiri, a ka anë atjetër Se ka pos plët që e kanë pa Po si kanë shku mas pengamiri të rejë i saratu e sëram Shikam në khatavi Të kivë lezër s'ka shminka S'ka këtrim Ja Rasulullah du shumë Shumë du A ma vetën e du ma shumë Kjo është e sinceritet për sigrija e omen kaptabit. Dhe i thapin nga mërë ari së rasëram, lave well, ledhine për si bjeti. Tha, jo, mërë, sër regull kjo. Hatta e kune e hapbe i lejke min nëfësik. Dheri sa une dë bonam më i dashur të ti, se sa vetja jote. Ko nukon regull. Nukon regull ti me dash vetën më shumë se muhe. Tanin këtu na anën, për me dashur nësa me kemi kryjë. Nuk jemi të full të kjo Jemi të full të ana tjetër e Omeri Dhe zërë kush kishmur Guzim qështu mi thamë Për nga Mberi të a.s. Ja Rasullat du ti A ma vetën e du ma shumë Kjo është transparentës e madhe Kjo është bestikrim Kjo originaliteti e Omer imit Khattabit Fe kale Umar Fe innehul ane wallah I ka thamë Amur Khattabit Tanija Rasullat Allah Pasha Allah Në disa transmitime Ka ardhë Së është tërheq pak Anësh dhe ka mendu, dhe ka mendu, ka thonë djetarë, kjo apësira që ka mendu, ka mendu e për vlerën e pingamberi së sellem, për kimetin e matë që e ka thonë Allahu pingamberi së sellem, dhe kër e ka menu vetën dhe e ka pasi sështë as nisen krasim e pingamberi tali i salatu selam, i ka thonë, tashja rësullallah, je mëj dashur të une se sa vetja ime, fe kale e nebiju së sellem dhe i ka thonë për jensam, el anë ja omart, tash a omart, tash o omer, plat tash u pëllëtësue. Kjo nëngjarje, është nëngjarja të cërët djetarët e kanë shkoqit për me e të regu transparentën dhe originalitetin avnë kattavit. E para për e tëre, se avnë kattavi kalzoj drejtë. Dhe mësimi që na duhet të amor me përksajt të ndërruar lezer, me kalzoj drejtë. A dojë pengamberi Alej Salat Vosram, kër është për një adith, a bën zina muslimani, a mënët me bon, ka Amunë me piraki, ka thonë po. Ka thonë amunët me vjetë, ka thonë po. E mashtronë, kjo është instikt. Instikt, me pas. Ava? Me pas. Në funi tha, a rrenja Resulullah? Tha nuk rrenj. Kjo demonstrohet dhe manifestohet më smirtit e unër Khattavi. Në ruhe vëzër, njëri ju du të më mësu me kalzu drejt. Qovë të dhe nësë është para të madhit. A ka matë madhë se për nga mështë për nga mështë për nga mështë për nga m Pokë nuk tha Janasullahu tashunet, je, jo jo, veten e du mashu. Andaj ti më so me të, të ndëruar me kjo mësimi madh nga Avror Kapabi. Kudo që ti, shko drejt. Mos u tash që të më duhet pak më të me kalzu drejt se mandresh ti pun atje. Apo kjo mos smar kuptim kurjë. Smar kuptim kurjë, smar kuptim as besnikria, as sinqeriteti jo të ndëruan me zot. Duhet na më mëso me kalzu drejt. A të jesh më kalzu drejt atë jet pa fare më kalzu drejt. Sot jet pa punë më kalzu drejt. Sot diet mi ka thirrur njëri se si ky, kjo diplomë nuk ka të bleme, këtu nuk është i aft për filan punën, po e ke nahti pak me të njohshëm, a je pa punë? Ka thirrë drejt. Ka thirrë drejt. Dhe të bao mi pak, na nuk mundi më Omerat të ndërrohesh. Na e dim kët punë. Po të bao mi pak me sinqeritet. Mohon pak pa trasmanet me njerëzit. Mos ti shkel me njerëzit, mos ti shkel mi të drejta të njerëzve dhe mos ta shkel na veten turrejt. Andaj mbsimi i parë të ndërrohesh nga kjo ngjarë e cila është. Se njëri ju Duhet gjithë mon me kalëzit rejt Edhe në gjithë rras shka Edhe në rrasin matë si kletë shumë Duhet me kalëzit rejt Dhe mësimi i ditë ndërrua lezer Cili është Pe nga meri se selle A u lutë për më pranu islamin o meri? Po A u lutë? Po O meri me ketë vlerat qka i kishtë A ishte i malë? Po Me gjithë se Kur tha e du vetën ma shumë se ti ja Rasulallah I tha e më samë laja amar e naktu qka pëtë ti djetarës, që fa mësimi kanë dhejë pëtë qësa në gjarë? Kanë thonë djetarët se, mu kanë në pozita matë larta, si o meri, mu në shmera, fillon me shkute post, nëse e nëzirë vetën para për nga berisë, se selë. Ando këta dhe zërë mësimi ma. Në, duhet me nëzirë gjithë më, për nga berisën për paranejre. Qësh me nëzirë për nga berisën për paranejre? M Aj, kur ka menu diqka dhe e ka prej, mos menon bë ato. Mos menon, se veç lodhësh, veç lodhësh, njerëzit më të mëdoj në dunja, ja kanë pranu për nga më verësam për atirve qka s'janë në musliman. Në kemi premtu me lejnë e zoti Gjelle Gjelalu, me imbaj disa ligjera ata, të njerëzve të shkollu nga jo muslimanët e Evropës dhe Amerikës dhe vendet e tjera të kontinentet dhe shtetet e tjera të cilët, Në fund kanë dalë me konkluzion, përfundim, rezime të pa diskutueshme se s'ka njeri si Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Për atë ne shajmom pak më, pak më, jo, jot, jot anu, jot me instinkt që kanë menuar, jot me epsh që kanë menuar, jot që un jam i bardh, e ka menuar me të bardh, e ky drejtështi zi e ka menuar në ket në ket kanë kontekst, por ka menu, kanë menuar qilta. Kanë dalë në përfundim se s'ka njeri më thjesë se Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. E naçi besojnë na, besoj, na penga mbaj Pro, këtë paralele të ndërrua nëzër, pëse e vana? Ka njërzin më botë, me menë, të mamë, ka në thëmë, unë jam frimëzupi Muhammed e Sëlam, pa i besu që u për nga më bërë, e na që i besu në saj, s'ka më i mirë saj, o, kulë kul mi për nga më bërëve. Andaj, na duhet me punu me vetën, krej të dashurit që ka i kemi, me i mështil, dhe me janë nështru për nga më bërës e sëlle. Pro, trunin ton, familjet tona, gratet tona, fëmijët tona, evlatët tona, pasuritë tona me funksionojnë çfarë? Me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse? Shikoj çka i tha Omerit. La walladhi nafsi biyade. Fijo, pa shaa Allah çka e ka shpirtin tëm dorë. I jo, Omer, çkon kështu? Çis shkon? Nuk shkon më e dashur vetëm më shumë se mua. Duajmë më dash të mua më shumë se sa, se sa vetëritën. Andaj kjo këta e ka nxjerr dietar Çimsim nga nga kjo ngjarje. Pra, ngjarje të cilat i kanë zirë djetarët për vlerën e Omar Khattabit, është në gjarët të cene dhe kanë titulu djetarët Muhammed A.S. ja pranon dhe ja miraton mendimin Omerit. Kështë e kanë titulu. Kjo në gjarët është transmitur nga Ebu Horeira, radhi Allahu alë, dhe të flasëmë me lejnë e Zodin Gjellit Gjegaluhu edhe për Ebu Horeira, në një lizirat të veçan. Transmitur një më muslimi, në librin e tij gaje bi hore radiallahu an thot thot e bi hore ishm ulur rathe porq çark pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me neve isht e bubekrit dhe omeri dhe disa njerëz to pjesmonin shum shum ndalsonte ja sahabut kur e përmendin ishm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam a alkanut me thon ishm me pensam edhe mjah kanujt me neve isht e bubekrit Dhe omeri, kërë nuk është rasish për e përërës A i ka pa dhe tjerët aty A ndojë thëtë vë nefarë, edhe tjerë kësh E veqën e bubekri dhe omeri Por të regu se s'ka ma të mdojnë Në islam se sa e bubekri dhe omeri S'ka ma të mdojnë dhe zërë A ndojë një fe e shpik të zhba E shijave ku është ndërtu Mbi, mbi ofendimin e e bubekri dhe omeri Rafidizm, shijizm Që do me dhanë mësme dhasht e bu Nifesh ka Ebu Bekri Ebu Ureira, se do Abu Bekrim, dhe se do Omer. Shikoj burela, e dihet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me neve ishte Abu Bekrim. Abu Bekri esht esh personit i cili ha delmpa Sahab, Omer i delmpa gjithmonë. Sot Abu Ora, fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina. Sot qysh kam tunait u çu pejgamberin sallallahu se alaihi wasallam. Fa dhawfanu. Dhe, dhe nuk ishim mnsum u vanu kaç. Sot Abu Ora, hadithin sa i Muslim. Thot dhe fillum me u frikësue për pengamberin më si ka ndohë keqë diqka. Pra, kanë qenë të nejtë, dhe është qu, dhe është vanu, së shkëthyje. Thot dhe burera fillum më, më frikësue, më si ka ndohë diqka keqë, pengamberin më si ka ndohë diqka keqë, pengamberin më si ka ndohë diqka. Dhe u qumë pe lipmi pengamberin më si ka ndohë diqka. Fefezehna u qumë me trëmbë, dhe u trëmbëm, u, trëmbë, u, u trës Thot, edhe, u, edhe unë shkova me lipe i nga mërë a.s. Thot, dhe i sa erda, tek një bache, dhe një kopsht, prej kopshtheve të, të njërit prej muslimanëve të medines, të një prej ensarve. Thot dhe fillova pe posilën rrethe për qark baches, e cila ishte rrethume. Thot dhe për mundona me shiku në, në përmjet gjethetheve, mos është mrena për ingamberi Alehi Salatu e Selam Thot deri sa e gjeta një vrim Thot ku më hi si gjarë Për qishëhin Dhe kjo është gjithashtë për i vlerës Ebu Hurera E ka ngushtu vetën Tuhinat aty Që tuhinje të ashove ku është për nga mberi Alehi Salatu e Selam Dhe thot kur i në mbache Tha për nga mberi Alehi Salatu e Selam Ebu Hurera A jeti Pra e ka pyta a jeti Ebu Hurera I ka thonë poja Rasulullah I ka thonë të serde Tha ja Rasulullah u qove, u vanove dhe u friksun për tyje mës të ka ndodh, diqka keq, atari i tha për nga mberi alai salatu salam ja e bi hurajra o e bi hurajra meri këto nalët e mia meri këto nalët e mia edhe kur dirë shpik sa i bache kanë tashif shtparin i cili thot la ilaha illallah mustekinë nëmbiha kalbu e thot me zemër me bingë e thot të beshir hubil gjende, përgëzoje me gjendet. Te i këtu e ndes është Omeri, edhe pak vjenë Omeri. Të parin shkaja shef, maz bacës, që ka thonë lejla i lapi zemës, thuj për ajër gjendetin. Tho të e bërera, të parin shkaja këmëzatet, ka qenë omërkattabit. Mirë po me Omeri, kështu përgëzime, thash, shikohër gjendetit. Andaj thash, kitë ligëratën përdu me esilë rëth boshit të originalitetit të omërkattabit. Ky si ka e këzëvë gjennetit ne, këna me punu për gjennet tha të pajnë e pash adonë në khattabin dhe më tha, o e bërera, qëka janë këto nalë dhe? këpuc tha i thash, këto janë dy nalët e pengamberi sallallahu aleyhi dhe mi dham muë dhe më tha, ka në shef që thot la ilaha illallah, doshmonë me bindje nga zemra e ti për gëzoje me gjennet i amur nalët e Omeri dhe i mëshoj në gjyks Shiko Se se i tha e këzopë gjenetit Pike të dunjoh Shiko, amërë këtabë, këre kanë komentu Djetarë kanë danë Kësë do kështu lef drata i, I trajton për një kandit Në kuptimin njëtë bërë njës Ata rëdhote e bërë e ra Aqë shumë ma kam shumë më tokë më ka gjyth Më shumë ka, më ka ur Tho dhe këm shku vërapte për nga mesëram Fe E gjheshtu bukehen ku më kojtë me zohë para për nga merisem, që të shumë më kam shuhë. A më në kattabit, a më në kattabit të ndërulles kërja kam shuhë, që shtu, që të shumë i kadhim të e boreres, a i s'ka pasë qëllimin me lëndu, pa a i Ajo fizikisht të qashtu, a jo që shtu fizikisht, që që përmendëm, Abdullah ibn Abbas, radiallohan, thotë, një vjetë jam matë, jam matë, me e vetë një pyti o merim, u të të shahë, për fizionomis të madhe Kërë në bjerë rasti, se ka posh në sahabe, kërë akonë në khalife, omër më khattavi, janë tutë më falë në sa finë e parë. Pipi madhështisë që e ka posh, omër, pro janë tutë, ajpë, aj, ftyrë në ka për para, veç pi për masështë. I gjenë, jo frikë, thash, jo frikë e rrugajqëve, frikë e madhështisë, frikë e respektë, frikë e një burrit madhë që e ka zëzë, zotë i unë gjellë gjellë më kanë Filoha me qajt shumë Dhe shkoha vrapë të pengamberi Edhe mulli maso më në kattabi Dhe i thash Ja Pt. Rasul Allah Am thave meri në hëllët Am thave të parin shkata shifsh Thuj, e këzë gjëndetin Tha të parin e pash Am më në kattabi Dhe ja dhash përgzimi Kër ka arën në kattabi I ka than Ja Rasul Allah Po të baj be Bi ummi vë e bi Kanë posë arabët shpreje, pash, kurban nanën teme dhe babën teme. Kuptimin, të dhaf shaket, kontribut për tyje. Aja ke që e bu urejrën me dy nado të tua, me i thonë parin që ka e shef përgëzojë me gjennet? Thash po, të th të përgëzojën me gjennet? Po, atëherë shikoha vërë Khattavë. Thash e Rasulallah mos fojt qështu. Për gudzimi ma për zëmë. Kjo gudzimi ma për zëmë, la te falë, mos ban qështu e Rasulallah. Se une kam frikë se njërët kanë mu mbështet në lëvdata Kam frikë se kam mu mbështet në lëvdata Fe kallihim ja'melun Fa ja Resul Allah lejle të punojnë Edhe pëse kjo është gjënë të li Po shiko ka thonë bështet e njërët pasaj thonë Kjo është gjënë të li A dhe shiko të na apo pazar Gjënë të li, ajë gjënë të li ki Pazar u po Ho gjënë të gjënë të li njëri Kjo është Kjo mu si berdhe zër Kjo mos i vet hoxha më thon, xhenelji eki, heç ç'i rath riflera. Ro na lut. O menjë qapta bi xhenetli sigur, na besim me kenaft. Tha ja Rasullullah, lejte punojnë, mos i thuj xhenetli. Çka i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ai tha, ti kemë më kaxhumu? Ku i kemë thënë në xheneli ajo? Ja. Ati kemë më kaxhumu udhën at. Andaj dor kan thon, kit kjo orijinalitet e Omerit e pranoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasullullah sallallahu alaihi wasallam tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Atar leje që shpo thuti Leje që shpo thuti Qfar vlerë e vlerë është o, o meri Mi thamë e sa më, më bëzban që shtu A mi thamë pelena me tanën Një njëri ma Me thamë pelena me tanën Njëri i këse du njojë është vlerë Po me thamë për ingamberi zotit A një pelena që shpo thuti Kjo është vlerë e madhe A në të ndërrua vlerë prej asaj që ka shfaqet nga besnikëria, harmonia mes brancës mes dytash mtheta Omeri ka thënë se e ka thon drejt. Çishë ka mënuar e ka thon edhe pejgamberi sa i ka thon drejt. Në këtë ngjarë ka disa prej dobëve do të mundojmë shpejt me i nxjer prej asaj është që pejgamberi alay salatu selam i ka mbledh shokët e vet në ndejë. Andaj të debura ila kemi në ndejt me pejgamberin alay salatu u selam julus ulur. A dashiko pejgamberi kur i njërzit, ka mbledh njerëzit ka Kjo tënaçish kena mbet të xhamia ose xhamanali, kjo është një lloj risie, risie e shpikur, ka mbet çështo, nuk është sunati peigamberit sallallahu alajhi wasallam. Sunati peigamberit alayhi salatu wasalam, cila është, përveç në xhudbe, hoja duhet të më fol në tokë. Hoja duhet të më fol në në paralel me me xhamatën e tila. Andaj tha Abu Ureira, u vultë me paigamberin e selam, Abu r Abu Bekri dhe Omerri, dhe na rreth tila dhe na rrethina. Kjo është msimi i fort. Nëse mi dit kanë dhënë dhjetarët është se kur dikush nen me një ide ku ka ti njerëz të mboi. Sot njerëz të mboi ka mboll edhe njëri. Po folmi tamam njëri të mboi, do vetëm tmir musliman e, që ja vlen më për me. Jo çdo ka. Sot kush ka pasë ata ja kanë djetarët, ndeje, e quajnë të mbar. Kan dhënë dhjetarët nëse jeni në ide. E ash në mag pastaj disa pak më më të mboi mirë po jo në kategorinë e ti është e rrugës me i përmend për po më të vlotë pyetën. Ha, Sheha Faiburaira i shemë me pejgamberin sallallam, më ne vetë Ebubekri dhe Umeira. Do të thjet nuk i përmendën. Allahu është ka shumë të përmendën, ishte kë këto bota enciklopedi. Mir po përmendën njerëzit më më të vlotë. Apo përmendën njerëzit më të vlotë. Kjo është dizimi i së më kanxir diktatorët. Para ndësimit që e kanë dhënë këtë ndësim i madh se sahabët e pejgamberisë sallallam Janë shqetsu shumë për pengamberin sëselle Pak mu pas vanu Minihar janë shqetsu Shiko kanë qenë të nejtë Pak është vanu Ka shku në disa pun të ti Ka shku në disa pun të ti Minihar ju kanë vërsul pas Jove qepi urejra Kërrejt së havo Me e gjithë pengamberin sëselle E sa nga shqetsuemi për pengamberin sëselle Sa shqetsuemi Sa shqetsuemi që zdim për ta Sa shqetsuemi që zdim hadithë për ta Sa shqetsuemi I ka ndonjë ditë një dietari të madh të muslimanëve. E ka pas emrin Sha'bi. Në ndër Ramazanin e arshëm me lejnë Zoti Xhelel Xhelel në se na ai shtin Allahu imrin dhe të plasin për kategorinë më sahabe. Ata janë tabeen. Shokët një e sahabëve. Ka sin për këtë në shokët e sahabëve një njerë i ka pas emrin kush? E ka pas emrin Sha'bi që transmeton hadithe nga ata pejgamberi s.a.s. me sahabët. Ridit dhe dikaj në burr i madh me mjekër të madh. Ka vimi Kjo të regon të ndëruar dhe se Sana ka hup originaliteti Sana ka hup originaliteti Ka hi mrejna Njami e ka bëhojgjën shabiju Njeri madhu të shopin në së në mundësën Allahu Gjelluara Dhe ka pyt një pytje Pytje të let Edhe ju ka këti shabiju në zanë sa vet vet Ka thonë këshyria një mjekrën Këta e ka të rësbëtu Imam dhehebiju Në siet a'lamin nubela Dëmësime që ka i në dimur në këtu Aja ka të rësbëtu kë Ka thonë këshirë një a këti mjekrën sa të madhe e ka. Ka thonë mjekrën e ka për mi ditë 4.000 a ditë dhe përmenësh. 4.000 a ditë dhe përmenësh. A pytin e ka pytit fmive. Ha? Qiko, të fmive. Qikohë të selefit, të të parë, të brezat e parë. Ka si një lojë, jo, jo frekuenë të durë me bo pytje, apo kështoha mjekrën e madhe. Qikohë orëzënitetit në dërrua lezër. Vërshimu, sa në vjenë keshë në së zdina për pë Së nga vjenë keqë, së nga vjenë keqë. Së nga dina përshimu që nga vjenë një problem, një problem, edhe të të thu pari mendim, a dvjenë që ka thonë për nësë amë qatë mendim? Së dvjenë, pse? Se nga nuk shqetësohemi dhe nuk brengosemi se nuk dina fjalë të për nga meri se seletë. Këta të ndërrua dhe zërë, që e kanë mëdru fjalën kjo e kryme, këta pak mësë me paspapë mësë amë nështetësue. A do të argumentoj për dashurinë e madhe të të sahabëve të pejgamberit s.a.s. për Omer Khatabe. Tu i kanë dhënë alëzë ka dhe mësime të shumta, neve s'kemë mundësimi për men, për të përmendim, mirë po do ta përmendim vetëm fundin, se si i ka profunduar jeta Omer Khatabit, nga sa Omer Khatabi tham, këto janë vetëm ggrimca të vogla, shkoçitje shumë të imta nga jeta e tij. Jeta e tij është të rrumbullosur me mësime. Çish kanë dhuruar jetë Omer Khatabe? Pejgamberi s.a.s. nidhi për detën e kaqën në Uhud e kodrum Uhud kush ka qen në në Medinë e De. Dhe ka qen me Abu Bekrin, Omerin, apo Uthmanin, radiyallahu anhum. Dhe U Kadri kodra. A dhana pejgamberi se se ngathën Uthbut Uhud. Ka thon Re Muslvis o Uhud. Se mbi ty e keni pejgamberin. Nis Siddiq, Abu Bakr Siddiqun dhe dy shëhida kanë thonë djetarët Sirdiku Ebu Bekri shëhidat Omeri dhe Othmani, radiallavat për të sinë do të njëftohemi me ta nëjësër me lehin e zoti Gjelle Gjelle, Gjelle, Elihu a dojë për nga meri se se në tukon në gjall i ka thonë avrët khattavit ki me dyk shëhit me në thonë neve a tu të shëjo për në për një vah për nga meri për një asirit i ka në të të të të të të të të të t Ti kështu ki me dek Nuk ka tha, një ja, Rasul Allah Në trejme kështu Jo, jo, dhe Ata i kanë morë me shumë normalitet Me shumë normalitet i kanë morë Ata i ka tha me zamu hudit Se dy shejita i kej me veti Ata gjallë të konë Shejit lëki e nezi ka arë ma vonë Kur i ka arë shejit lëki Mas dhët vite udheqje Dhët vite udheqje të omër E me në khattavi Qish kanë drujet? Kanë transmitue Diretarët në histori Se omrën Khattabi është vra në namaz Omrën Khattabi është vra në namaz nga njëri Cili është quajtur ebi luë luët el-megjusi Ka qenë persian nga zjarë putistët Dhe zëtë e kanë adhuru e zjarën Ka qenë i sahabi kjetëri për nga berit Salallahu aleyhi wasallem Mughira ibn Shukbe E ka pasë këta ropë Që ketë ebu luë luët el-megjusi E ka pasë ropë Omër Khattabi, pi ligjeve që i ka prunë në Medine, pi ligjeve që i ka prunë Medine, se jashta muslimanve kristal, shko me hinë Medine. Po, ka lidhje diplomatike me ta, por ata rinë në vendet e veta. Dhe, këj sahabi, mughira, e ka poshë robë. Dhe i ka thënë Omër Khattabit, ka thënë ja emirë al-muqminin, a ka mundësi që këtë robë e malonë në nduoc se ki punon per mua ka dhan ka shum zanate ky andaj e ka me te ndni kur ka ndruj e te mur kapap i ka dhan a m ka vraj zanatcia o mugira i ka dhan ki ka shum zanate dhe punon dhe mje pare atara amr khatabi is ka dash mir po per hallse shok i ka qej sahabipe nse ka dhan shtete bra imrela mir po nuk ka dash me ishtimrela me jusot persianat dhe nje dit prej diteve shkon te amr khatabi Ki, ebu, lu, lu, Hët, a ka mundësi ja e mirë al muëminin A ka mundësi me folëti me mughirën Mughirë ibn Shorbe Këjë cilë jam unë Robë të ajë Me ma lecu pak se shumë punë Po lipë për muë Pra po lipë shumë Shumë punë për muë Ka thonë ka mundësi mi thonë atyjë lipë pak ma pak Ka thonë tamam jetu punuë Dërsa një jetën e ka pasë omeri Të shkojë të thëjë mughirës lecoja pak Mirë po këj ka thonë O Omer, më kệtije i drejt përveç me mua. Më kệtije i drejt përveç me mua. Dhe në një namaz prej namazave të sabahut e marr një thikë me dy me dy teja. E dha më kështu. Dhe e vendos në në pantolonët e tij dhe petkat e tij. Dhe dal në namaz. Dhe duke lexuar, tha transmetuesi, ishte duke lexuar surën Yusuf. Omen Khattabi Ky e bulu e tel me gjusi E godet Omen Khattabi Pas shpine Dhe i godet 3 mëtë veta Duk e dash me endal Ky e bulu e tel me gjusi 7 për tërë ndronjit Pra e godet Omerin Dhe 3 mëtë të tjërë 7 për tërë e mbysin Kur vërësullet musliman Me ezan, e vet vet zanë e mbysve dhe vetën Kur vërësullet me e zanë E mbysve dhe vetën Pasaj Omen Khattabi bjen i gjakost dhe pyjet ku shumë ka godit ata i thojnë a i zanat qia thotë ome në khattavi elhamdulillah shqyqyrë që së më ka godit një musliman e mu dënu për muhe shqyqyrë që së më ka godit falemë ndërimi të konë alloh që së më ka godit një musliman e, e të donohet për muhe atar ome në khattavi i rëndohet i rëndohet dytë dhe ju thot sahabave a ju thash që mos mi fut persianat a ju thash mos mi fut me gjusat në Medinë mirë pa po, ajo ka deri Zoti xhele Gjell xhelalu ka ndodh dhe Amr Khatabi i mbledh këshillin e sahabave prej Uthman ibn Affanit, Abu Rahman ibn Aufit dhe sahabëve të tjerë që i kanë mbledh dhe ju thot zgjidhni ju tash halifen e ardhshëm dhe ata pajtohen që halifi i ardhshëm meçin me Uthman ibn Affani Uthman Ebe ne ardhni dhe kështu merr fund jeta e Amr al-Khattabit, ndërsa Amr al-Khattabi çanaqalon për porosive, neve kona ka shkuar, mirë po do ta përmend vetëm një prej fjalëve të Amr al-Khattabit e cila është për porosive të vëllaja. Amr al-Khattabi të ndërua Allahu ka shku burosi. Ka shku burosi. Për porosive të së cilës i ka dhënë është se e ka nhofit psikikën e njeriu. Dhe e ka pas kandorin tamam, mi thon dikujt aj mira i keq. Preposivec ai ka lan ka thon kështu. Një njeri ka filluar me e lavdëruara Amr Khattabit në kuishit vet. Një njeri çog dva. Dhe Amr Khattabi ka thon Prit, mos e lavdëru, prit dhe bëj do pyetje. Dhe kjo do zgjerojmë simi më pas. Kur Nala antroin adikan, ha ngrit me dikan, e larsoin adikan. Amr Khattabi ka pas një një kurs të veçantë, një standard të veçantë që shumë e lavdëru ti ka. Ka thon, "Hal sa'afta ma'a akiftuuti me ta." Pa udhtu me di kanë dhe zër është fështirë me nëgjerë Mineralën për ti Qëfar, qëfar, qëfar qenje ka Fështirë është E nëseferë në udhtim Del, del lobi njerit Del jashtë E shetë qëfar teka ka thë u ty Gjëtë të teka i paske pas Andaj, kur ti mund është me udhtu me di kanë Ha? Dhe mund është me pasë pun të mirë me ta Dije që ke gjitë njerit më Andaj, shkaj thë omeri kërë të zhë njonin duke o le avdruhe Të e le avdru Tha ke u thu Tha jo Tha mir Ke pas raport trektar me ta Ke ndru pare me ta Tha jo Parë është ke ndru me ta Pika pëtë që i mirë E vara ke u thu E dyta a ke ndru pare me ta Tha jo Tha i kilon dë një hera ti amanet Dicka me e majt Tha jo Tha potis pas ke di e hilqë për atë Ti s'pas këtë i eqë për atë, për i ka, ka ti për lardronë. Pasaj në fundë, qka i tha? E rak, e rak, ejtehu, jërfa u ra'sehu, a jëkhfidu hu, fil mesgjit. Ka thonë, mirë, pa po unë e mendoj se ti e mashtruhe, tu e pa nësej dhe në rruku në gjami. Ka thonë, ti e ke pa të fanë, dhe ke thonë, ka njëri mirë. Ama njëri mirë nuk matët që shto. Dhe kjo është mendimi e ajshës gjithashto. Se njëri nuk Shka pa namaz Mirë po Pina mazlive Ku shë njëri mirë Aves pse falësh Jo Ata në khatavi ka than Tri Me u thumë ta Mas i të uthtosh Ha Shoshit është mirë Në sit Atare Si dyrshme me konkluz I mirë Në regu E dyta Pare me da Mi than Mi mor Mi than Mi mor Ata isha njërzit Isha njërzit të tëre Edhe e treta Lejdi qka amanet Ja letë plotë e mërgjimës Gjelet plot e mërë një qërek, pse dhe se njërëzit në amanet jenë të qëdritë shumë. Andaj thamë në Khattavi, a mësë jema shëtru të e pa po në gjamiti? ataveza kjo është ligj i on khatabit se ne ka bë ka ndar për matjen e njerëzve dhe për këshillave të on khatab u janë të çumta neve koha ka mbaruar elusmi allahun xhel Gjell xelaluse zoti on tabarake ve teala na mundson me përfituar nga jeta e këtyre sahabeve të pejgamberit alayhi salatu selam elusmi zotin ton xhel xelalu inshallahu tabarake ve teala na mundson mufrizu me këta njerëz të mdhaj elusmi allahun xhel xelalu zoti on tabarake ve teala na mundson ç do yemi original de transmarand ne besnik sik tanjer stambojt se rat e kan shoshrup nga merin ton sallallahu alaihi wasallam elusme allahun te bareke we teala ce allahujele jelalu zot ti pranon veprat e mira e veprat e liga allahut najshlyen elusme allahun te bareke we teala ce allahujele jelalu musliman kude chan allahut ndihmon yetime te musliman allahut bolon fuqarota musliman allahut pasoron pasanik tallahu te ban fisnik aqulu qawli hada wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurrahim walhamdulillahirabbil alamin